для убитку денежних і іних всяких розходів війська Запорожського, разве о каких ділах позволить великий государь, його царське величество, йому, Гетману, в которое государство послать. Так затягнувся Зашморг, який ми своєю волою накинули собі на шию, і вже не ми лише в Москві, в безвіллі Чернецькому, ставали заложниками немилосердного царства, най й вся Україна, яка ще віки цілі спливатиме Ріками і морями крові, гуманітами козацькою незгодою, реготатими гайдамацькими пожежами, тихо плакатими по вдовицькими і сирідськими слізьми. Я тоді, жив чи мов би, й не жив, душа моя розхристана, розп'ята на всіх вітрах від України до Московії, пішла в розпорушку, розсипалася, як грушки з кошика не збереш, не зцілиш, з яким вознесінням духу приступав був до виправлення старих книг, книги іржаві, заткані паутинням, поточені шашелем, а ми даємо книги нові, дзвінки, як ангельський поклик. Як радувався я, натрапляючи в книгах, до Никонівських геть знекшталтені слова святого Іоанна Апостола, і в книгах тих не знати, звідки взяти стояло, покаяння отверзимі двері. А в Іоанна ж сказано, а він же глаголив про церкву тіла свого. Виправлення богослужбових книг, вважав я, було розумне і доцільне, та водночас під підкриттям загального лика розумності відбувалася підміна внутрішньої сутності. Прості люди стояли за слово, як за найвище святості, похитнути предківське слово, замах на життя і на все суще. А урядові всі часи праглося ламати душі, а з ними і слова. Милосердя до слова потрібне ще більше, ніж до людини. Слово беззахисне. Вбивати... Слова «гріх і злочин» ще більше, ніж убувати людей. З чим же прийдемо до нащадків? Безсловесні... Дурні, затуркані, тіло знищать, але дух воспарить. Він, бо наповнює світ, він вічний, а з ним вічні і ми. Слово ж це дух, а дух – це слово. Слово вище за всі знаряддя і творіння рук, бо воно є мисль. В тропарі співається, цитра златає, ніщетою багатоє. Себто слово паче всіх багатство у світу, а їдва й питва тлінних. Болісні слова були в давніх книгах, а в нових – сухі, як… Потерть. Виправляєш слово, а зачіпаєш долі тисяч людей, народу і землі. Це вже і не буквиці, не слова, а доля і судьба. Не відав я тоді в своєму засліпленні, що розпочали ми те, що ніколи не матиме кінця – виправлення помилок». Виправляють книги тоді людей, тоді цілі епохи, все життя, і вже не змога зупинитися, виправляючи, дідуть до того, що хліб щоденний замінять словами про хліб, а саме життя гідне людини облудними обіцянками про нього. А як же виправляти книги, коли Ісус ніколи не писав? Неправте книг, бережіть їх такими, як вони народилися, бо книги, як люди, а в них свій біль, своє горе, своя погроза і любов своя. Коли піднімають руку на книги, гине милосердя і тільки нечутні ридання в просторах. А всяке будування без любові, а тільки на ненависті, буде як Вавилон або Колізей римські, понура велич, ріки крові і сліз, звірини рики падіння, падіння, Руйновище на місці вчорашньої пехи. Сказувала ж у апостола Павла, коли мовами людськими глаголю і ангельськими любові ж не маю, то стану я як кимвал, бряцаючий і бубен гудячий. Блукав я серед снігів кремлівських, ослабли духом і тілом, ряса чорна гойдалася на мені, світ гойдався довкола, а з ним гойдалася моя душа. Кожному своя путь і погибель, і Сап'ян, і Ситець, і Візантія остання. Сніги випадають ще до покрови, зловісно, темно, а виття за стін, а заграє сиза зоря перед весіння, а блисне сонечко, синички застрибають на снігу, заграють у свої тоненькі срібні дудочки, і пітьма відступає, душа відм'якне. Благословіте, клянущі, ви, Добро творити ненавидіщим вам, і да не зайде сонце вогніві вашим. Весна надходить, дороги чорніють з-під снігу, і бруньки на березах істочають ці аромати раю.